Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe ca o barbă nepieptenată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel bătrân, Ștefan cel mare, sau, mai simplu, ciobani și plugari, Cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și luceafărul și scrisoarea a treia. Dar fiindcă auzeau mereu lătrând la stâna lor câinii, Plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii, și cu leșii, și cu turcii. În timpul care le rămânea liber, între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduoșate. Decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și ai Țării Bărsei și ai Țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochi mari cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii ai dreptății, ai iubirii care îi ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, un singur nume, Lisa s spus